Люди виходили з будинків, аби подивитися на дивну, незвичайну пару. Петро Ленюк спробував було щось масно пожартувати, та Іван так зиркнув на нього, що Петро п'яничка вмить навісив на Щербатого рока рота замка. «Де взяв таку кралю, Іване?» – спитав Тиміш Лучишин. «На небі», – сказав Іван. Таумі посміхнулася і кілька разів привіталася англійською. Нарешті вони прийшли до директорової хати. Трійця, пан директор і дві училики, та ще Валерія, зустріли їх на подвір'ї. І тут Таумі чекав великий сюрприз. Та ще який? Зінаїда та Георгій Семенович таки змусили Софію Петрівну дістати зі схованки її дорогоцінний золотий скарб. Георгій Ахнові став прикидати, скільки може коштувати ця пластина. Йолки-палки, та ж на нову машину потягне. І не думай, ощирила Софія Петрівна, я зла своїм дітям не бажаю. І собі, насамперед собі, вколов Георгій Семенович. Нехай і собі, і тобі, дурне вітеж. Намилувавшись, Софія Петрівна не дала пластину чоловікові навіть до рук. Володарка скарбу сховала його до кишені. А вирішила, що потім переховає в інше місце, бо мала підозру чи не підглядав крадькома чоловіченько, як вона діставала скарб. Коли ж з'явились Таомій Іван, Софія Петрівна вирішила, що покаже пластину гості, раптом та знає, що означають маленькі дивні фігурки, витиснені на пластині. Може, щось таке, через що від пластини треба радше відкараскатись, ніж зберігати її. Здивуванню Таумі не було меж, коли вона побачила пластину. І було з чого дивуватися. Перед нею тім'яну поблискувала точнісінько така пластина, яку вона бачила у Нью-Йорку старого Джавіртана. Той самий неправильний трикутник, видовжений в один бік, з такими самими позначками. «Де ви знайшли цю, цю річ?» Зінаїда зиркнула на Таумі і собі злякалась. Жах просвічувався із зіниць чорношкірої гості. «Та ві Табуку!» – прошептала вона. Зінаїта не зрозуміла цих слів. За Тетаумі Гарячкову шукала відповіді. Звідки взялася тут пластина-трикутник? Адже ту, що вона бачила в Нью-Йорку, покійний Джавіртан знайшов в Африці, в могилі та Туммі Малі Колоне. Може, це та сама пластина, яка дивним чином перемістилась сюди». Чи така річ мала бути й могилі білої мамби? Отже, є поєднання двох вітям, двох черівниць. Куди ж дівається її невіра в цю історію? Тобто містичну частину цієї історії, бо поїхала вона сюди, лише поступаючись шантажою натиску та ще й покушена черговим великим заробітком. «Де ви взяли цього таві-табулку, цю річ?» – перепитала Таумі. Зіна переклала. «А що сталося?» – вигукнула Софія Петрівна. Негайно відповідай, з притиском сказала Зінаїда. Софія Петрівна сказала, що бабуся, бабуся передала родинний переказ, начеб цю пластину привіз, звідкись їхній далекий предок. Він був у козацькому війську Богдана Хмельницького, яке допомагало французам відбивати в англійців якусь фортецю. Та той предок його нібито звали Марком там, у Франції і лишився, бо закохався у вродливу француженку. То її батько сказав, що не віддасть доньку за голодранця те й з дикої східної напівварварської країни. І тоді Марко вирішив найнятися матросом на корабель, який плив до Вест-Індії. Там він потрапив до піратської кампанії, яка займалась постачанням рабів для плантацій на якомусь острові. Гаїті перепитала Таломі: "Може й Гаїті", сказала Софія Петрівна. "Він кілька разів плавав до Африки. А тоді й з золотом грошима повернувся до Франції, та його дівчина вже вийшла заміж". Мала дітей, і тоді Марко через всю Європу помандрував в Україну та не на січ, а додому на полісся. Дорогою був пару раз пограбований, отож привіз тільки цю пластину, зашиту в підклаці сюртука, та не став її продавати, а нащадкам волів берегти, як зіницю ока, нікому не віддавати, берегти в роду. Виходить, я потрапила сюди не випадково, подумала Таумі. Але що означала наявність саме в цьому селі, цієї пластини трикутника, вона не знала. Пора додому, подумала Таумі. Дуже пора. Я стомилася. Де ще реп? Ні, нехай він лишається тут. Мені світове панування не потрібне. Я і так одна з королев цього світу. Хочу до Кості, до маріонели, хочу на могилу брата, хочу... Вона заплющила очі, простягла руку. «Дай їй цю бісову пластину!» – скомандувала Зінаїда. Софія Петрівна послухалась. Із заплющеними очима Таломі взяла пластину і поклала на долоню. «Туммі малі колони!» – прошептала вона. «Ти живеш і тут? Туммі малі колони!» Вона погладила пластину і розплющила очі. «Ви знаєте, що таке священний сон в Африці?» – спитала вона у Зінаїди. «Ні?» – сказала та. «Є два види цього сну», – пояснила Таумі. «Перший, коли людина після молитви місцевим богам іде у саванну і знаходить там абсолютно безлюдне місце, вільне не тільки від людей, а й від свірів. Лягає на землю, розкинувши руки, і дивиться на небо, доки не засне. Прокинувшись, така людина стає вдвічі мудрішою, особливо, якщо спала не менше доби». А вона замокла і спитала, чи місь Зіна вірить у це. «Не знаю», – сказала Зіна. «А другий вид сну». Коли людина бере в руки якийсь предмет, який їй особливо дорогий, і на придбання якого вона затратила багато сил, кладе на присягнуту долоню і стоїть, доки теж не засне. Якщо зможе заснути, цей мрійний предмет принесе їй щастя. Якщо ні, його треба викинути. Дим, сказала Зінаїда. Дим, згодилася Таумі. Спробуйте. Нехай ця жінка спробує колись заснути із цим золотим трикотником. «Ви вважаєте, що їй це треба зробити?» Сказала Зінаїда. «Не знаю». І тут і відчула шкірою, всім своїм місством. Треба негайно покидати це село. У цій пластині загроза. Їй особисто. Їй про це сказала сама Таві Табуку, коли взяла до рук. Таке ось відчуття. І вона поспішно промовила. «Все, мені пора. Сподіваюся, містер Джош відвезе мене до Києва». Відвезе, сказала Зінаїда. Попри прохання Таомі відмовилась обідати. Софія Петрівна поклала їй у турбину десяток добірних яблук, дві банки зі змородиновим і ожинови варенням і ще дві з грибами. Відмова означає образу? спитала Таомі у Зінаїди, означає образу. Таомі Рембел щедро розплатилась із Зінаїдою і Георгієм Семеновим, Семеновичем. Ти цінула Іванові доларів купюру. «На що мені розублено?» – сказав Іван. «Бери, бери!» – сказала Зінаїда. І закрила його пальці у жменю. «Дають, бери!» – «А б'ють, утікай!» – лукаво озвався Іван. Гіркою була для нього мить прощання з цією, котру любив. «Господи, невже він любить її більше за маму?» «Виходить, більше!»